30. óra. Bankett, utca, társaság. Ha már a mindennapi életbe is kikísérjük az újságírót, nézzük meg ott is, ahol igen gyakran megfordul, a banketteken. Sehol a világon annyit nem ünnepelnek és nem banketteznek, mint ami szép hazánkban, és ezeken az ünnepléseken mindenkinél fontosabb, kellemesebb és keresettebb az újságíró. Külön deputációk járnak akárhányszor a szerkesztőségekben, hogy valahogy el ne felejtsenek estére tudósítót küldeni az ünneplésre. Mert ha az ünnepelt véletlenül elmarad a díszlakomáról, az sokkal kisebb baj, mintha a tudósító elmarad. Kitűnő férfiú nélkül még lehet valahogy ünnepelni, de újságíró nélkül nem. Ezért van, hogy jóformán minden téli estén két-három banket jegyel járja be a segédszerkesztő a szobákat, – Fiúk, ki akar ma este ünnepileg vacsorázni? – A fiúk között akárhány akad, aki ilyenkor délután még nem tudja, hogy hol, mikor és miből fog vacsorázni, de banketre mégse vágyódik egy se. Önkéntes jelentkező, tehát nem akad senki. Pedig ha azt kérdeznék a fiúktól, hogy ki akar blérió repülőgépen felszállni, hajba kapnának az elsőségen. A szerkesztő azonban mindent tud, és a többek közt azt is tudja, hogy kinek van a legtöbb előlege? Akkor bizonyosan annak van a legkevesebb pénze. Tehát ezt hivatalból kirendeli. Te fogsz elmenni. A szegény fiú aztán el is megy, és muszájból eszik tokot tartárral, és vesepecsenyét burgonya pürével. Néha háromszor egy héten, néha többször is. A lakomán az újságíró egy sarokba húzódik, a nyakába szegi a fejét, és vár. Nem sokáig kell várnia. Sorra felkeresik a tekintetes nagyságos és méltóságos urak, és paroláznak vele, és megmondják a nevüket. Más embernek a pesti urak így szoktak bemutatkozni. Hmm, vagyok? Az újságírónak nem. Annak így mutatkoznak be. Verebélyi doktor Mangocs Péter műszaki tanácsos, a Ferenc Józsefren lovagja. És nem hagyják enni. Nem engedik figyelni. Folyton sugdosnak a fülébe. Hallotta közbeszólásomat? Ugye jó volt? Remélem, benne lesz a labban. Kérem, ha csak lehet, közölje az egész beszédemet. Nem jöhetne velem egy pillanatra? Beszeretném mutatni a nőmnek. Az ünnepet kíván önnel beszélni. Jöjjön gyorsan. Szegény újságíró boldog, ha étlen, szomjan, fáradtan és agyonzaklatva menekülhet a lakomáról. Ki az utcára? Hát legalább friss levegő van. Az ember azt hinné, hogy az újságíró az utcán csupa szem és fül, hogy jobbra néz, balra néz, és mindenütt keres témát, eseményt, impressziót, ellenkezőleg. Felhagyja a gallériát, és rohan, és se lát, se hal, kerüli az ismerősöket, és kerüli a sokadalmat, mert az ismerős mind megállítja, és mind akart tőle valamit. Az egyik azt szeretné, hogy törölje ki az árverési hirdetmények közül, a másik azt szeretné, hogy írja bele valamelyik temetés vagy lakodalom jelen voltjai közé. A képviselő mond neki valami politikai hírt, amiről szeretné, ha igaz volna, az író reklámot kér legközelebb irandó háromfelvonásos bohózatja számára. A színházi direktornak panasza van, hogy a reklámjait nagyon megrövidítik. A primadonna meghívja legközelebbi fellépésére, amelyről nem tud méltóan senki más írni. Csak ő. Ezért van az, hogy újságíró csak is olyankor járt gyalog az utcán, amikor nincs pénze kocsira. A sokadalmakat pedig kerüli, mint a macska a forrókását. Sehol a világon nem lehet olyan könnyen csődületet előidézni, mint Pesten. Ha valaki megáll az Andrási úton, és hármat prüsszent, már készen van a csődület. Ezer ember fogja körül. Mindenfajta ember, csak éppen újságíró nem. Az újságíró szalad az utcai bonyodalmak elől. Megírni egy elgázolást, összeesést, bicskázást, azt még tudja, de végignézni nem. Hasonló okból menekül minden társaságból. A társaságok, amelyek újságírót hívnak maguk közé, mindig akarnak valamit az újságírótól. Így lett aztán lassan kint a társaságbeli újságíróból? Olyanféle teremtmény, mint a sündisznó. Összehúzódik, gömbölt cég bajodik, nem mozdul, nem szól, csak a tüskéi, illetőleg a tollai merednek az ég felé. Önök azt hiszik talán, hogy a sündisznók azért meresztik ki tüskéiket, mert szúrni akarnak velük. Pedig nem úgy van. A sündisznó azért mereszti ki a tüskéit, hogy ne harapjanak beléje.